Бо той, хто бачить чужі муки, страждає так само, навіть більше. Посеред того руйнування, поєднаного споконавічно з кров'ю і вогнем, тільки пробуджувався кат, але вже прагнув для себе нових привілеїв. Утім боявся трибуналу, чувся тепер як калігула або як нерон на сцені, командуючи своїм загоном бо сільські хлопчики дивились на нього з цікавістю і не плакали. Сам колись задивлявся на ремені і кобури червоноармійців. Він не заливав сумління горілкою, бо ніколи не мав сумління і нікого перед ким зміг би його вдавати. Читав «Майн камф» і «Комуністичний маніфест», але нічого не знав про Маркіза Десада. Не мав часу заглядати у ті смердючі книжки, що розсипались від старості. Його відтручувала від них чистота радянського офіцера, відштовхувала, як від зарази, або як опира відтручує 12 разів свячена пшениця. Поглинутий собою він спершу не зауважив чоловіка, що самотньо стояв під величезним дубом, нижче від монастирської брами. Але його вже встигли побачити з вікна Некодим і Атаназій. Стояв собі вільно, притулившись спиною до дуби, заклавши ногу за ногу. Був у самій картеті сороці і сірих штанях. Чи сей ля, злякався Некодим, він що удурів? Отець Атаназію упізнав у тому чоловікові когось іншого. Свого брата, коли той ще вчився у політехнічному університеті у Львові. Таке ж високе чоло брови, що зрослися на переніссі. Брат загинув ще на тій війні в Румунії, але не від кулі, а від тифу. Найбільшчики серед білого дня не являються. Але попри свідомість того, що він помилився, серце Атаназія огорнула тепла хвиля і на очах виступили сльози. Він бачив перед собою сцену, що нагадувала похоронний ритуал. Сплакані люди – Котрі туляться одне до одного, вервечка солдатів, що несе оберемки паперів і лише дві постаті вирізняються окремо. Один розмахує рукою, так ніби тримає у ній пістолет, інший уявляє незворушний спокій. На одного усі дивляться, а тому не видять другого не видять, не бачать. Отцеві настоятелеві незнайомець під дубом нагадав його товариша Юхима, зухвалого і веселого, якого не брала куля. Всім було би дуже шкода, якби такий чоловік згинув на війні, незважаючи на те, що кожної хвилі самі могли впасти мертвими. Сонце продерлося крізь хмари, жовтий, якесь загрозливий, ніби хтось змусив його з'явитись просто над дубом святиною природи. І лаврівські люди зауважили того чоловіка, Одному здалося, що має очі його матері, іншому він нагадав швагра із ляшок мурованих, брата жінки, а діти упізнали в ньому нібито свого вчителя, що пропав через тиждень після того, як совіти перейшли збруч. Може, він сам собі міняв подобу, догоджаючи кожному. Той, впізнавало і через хвилю бачив, що помилився, а люди уже не плакали. Їм стало легше на серці, сонце визирнуло, але з боку Тершева вже насувалася величезна хмара, схожа на скирту, що по краях взялась вогнем. І вона теж поспішала зіграти свою роль у цьому драматичному дійстві, перетворивши його на містерію. Нарешті лейтенант, чиї предки, можливо, спалили Олександрійську бібліотеку, бо кожен з нас носить у своїх генах і у крові тисячі предків від початку світу, відчув присутність чоловіка, на якого перемістився центр уваги. Сонце сліпило йому очі, а тінь від Хмари погасила те світло, і лейтенант пізнав у незнайомцю, навіть не здивувавшись, свого одвічного ворога. У голові у нього зашуміло, сигналізуючи про наближення шалу. Цей ворог робив усе, щоб перервався його рід хоч лейтенант не знав навіть свого батька, не те, що діда або прадіда. Він був молодий, жорстокий, мав стати катом, якого ще не знав цей стривожений, проте незаляканий світ у горах. «Що робив у минулому, те будеш робити і в майбутньому». Таким був дивіз його роду, котрий за тисячі років не спромівся навіть окреслити цю думку. і писали його діяння. Попри різні візії, Чоловік був молодий близько тридцяти літ. Візії видіння. Він стояв безоружний, склавши руки на животі, і того здавався лейтенантові особливо небезпечним. Та тут почувся крик, і по сходах скотився в отець Атаназії. Упав на коліна і скрутився, наче їжак. За ним вибіг солдат, на ходу зриваючи гвинтівку з плеча, і далі почав копати скуленого ченця. Люди обурено загоділи, зрушились у той бік, до чинця підбігло ще кілька солдатів, намагаючись перевернути його на спину.